Банки вміють держати таємниці А коли б можна було вдертися в їх бухгалтерію То, напевно, ми всі здивувались би сумі Яку має тітка на своє або підставлене прізвище Піти і попросити в неї грошей? Ні, так не можна Вона любить свої гроші Не можна в когось відбирати предмет його любові може піти і попросити дуже смиренно, дуже просити, аби своїм майном поручилась за Севера в банку. Не знаю добре цієї процедури, знаю тільки, що це щось неприємне для власників, ніби моральна пляма майна. Чи піде на це тітка Клавда? І чому мала б зробити мені таке велике добро, коли ми стільки років не любили її, критикували і висміювали поза спиною. Господи, яка мука це все! Іноді маю враження, що по коліна бреду в якомусь солонці. Витягну одну ногу з намолу, а друга ще глибше застряє. Трохи блисне мені надія, а підступний сумнів зразу гасить її коли б я вміла якось передати тітці Клавді, що на майбутнє вже любитиму її до самої смерті? Може, придалося б їй на старість чиєсь віддане, вдячне, вірне серце? Може, збудився б у ній материнський інстинкт, і вона полюбила б мене і Севера, як своїх дітей? Але всі ці філософські думки в'януть, як тільки переступаю поріг тітчиного великого покою. Гарна тіточка з портрета посміхається до мене, але вона не може нічим допомогти. Жива тітка Клавда дивиться на мене з-під окулярів не дуже приязно. Вона має рацію. Приходимо до неї тільки тоді, коли нам чогось потрібно. «Що там скажеш, Трембулько? Подобається тітці порівнювати мою тонку фігуру до цибульки з різанця. Тепер це порівняння мене більше лякає, ніж смішить. Тітка в одному з своїх, як сама називає, кінських, нестримно-глузливих настроїв, які знищують і затруюють все, що потрапляє в їх поле. Інстинкт підказує мені бути радше розсудливою, ніж грати на сантименті. Відкашлююсь, мов декламатор-дилетант, і починаю діловим, у міру наполегливим і в міру стриманим тоном. Приходжу до тітки зі справою. Чи тітка не згодилася поручитись у банку за одного дуже поважного на добрій посаді чоловіка? Йдеться про більшу суму, а тим самим і про інтаболю. Сама почуваю, які нестосовні ці слова у моїх устах. Боюся глянути тітці в обличчя, щоб не вичитати з нього вирок для себе. Але все одно вироку мені не уникнути. Ні. Чому ні? Німію одразу і відчуваю – Ось-ось вибухну плачем. Це дуже поважний чоловік, чесний. Інтабуля – то тільки формальність. Та що ти кажеш? Справді є ще десь на світі чесні люди? Глузує моя тітка. Ковтаю сльози і не відповідаю. Ну, ну, що то за ананас? який навіть у тебе протекції шукає. Могла я надалі зберегти гідність мовчанки, але чорт спокусив мене, і я прихапцем викинула себе. Це мій наречений, доктор Мажарин, сказала і відразу сіла з великого виснаження. Чи це була прелюдія смерті? Можливо, але в мене не було інших почуттів, крім бажання жити. Весь мій розум, вся моя свідомість, всі добрі і злі сили моєї волі були скеровані тільки на одне – рятувати Севера. Я готова була впасти тітці до ніг і цілувати її залайожені пантофлі, щоб вона тільки подала нам свою допомогу. Я ладна була дати в оренду себе, своє тіло, своє здоров'я, всю молодість, все, крім серця, щоб тільки роздобути оті прокляті 12 тисяч. Але живий товар за наших умов не цінився так високо. Я хотіла за поруку, за тих 12 тисяч. Це ж жодна даровизна з боку тітки Клавди. Зобов'язатись забезпечити тітці до самої смерті достатнє, спокійне, затишне життя Навіть коли б ми обоє севером мусили не доїдати Цю думку висловила я вголос. Тітка Клавда розсміялась, навіть шкіра її на шиї затрусилась, як у старого трухана Спокійне, спокійне життя, що за ідіотизм? а то знала, що сказати, а то мені подобається. Та я, тримбулько, яка маю починати спокійне життя, то краще мені відразу, щоб похорон замовили. Та я тому й живу, ще на цьому божому світі, що псую вам нерви, що Бог якийсь скло піддає. Ой, не знаєш ти своєї тітки, не знаєш. Світ мерехтів мені від сліз, що самі чогось чудні лізли на очі. Тітка не помічала їх, і це добре. Тітка Клавда запалила люличку і заходила по хаті з руками на спині. Цей самий рух мав і татко, невже це спадкове? «Кажеш, заміж збираєшся?» – запитала мемохіть, а потім ніби забула про мене, і за своєю звичкою почала розмовляти з собою. «А то мені подобається!» «Забагалось з Катерині хлопа?» «Чи це дійсно можливо, щоб тітка Клавда була колись молода і не говорила брутальностей?» «Запитую сама себе». «Куди по допомогу?» «До тітки». «Прибігла сюди заплакана, задихана, непритомна. Хай тіточка щось радить!» Хай тіточка щось придумає, хай тіточка щось комбінує, щоб він не догадався, що ми банкроти. Ага, меблі. Добре, кажу дівці на розум. Добре, я тобі допоможу. Умеблюєш собі три кімнати, як сама схочеш. Але за те я теж хочу щось мати, розумієш? Розумію, каже та. Погоджуюсь на процент, який самі собі тіточка визначить. Чи не ідіотка? Я потребую процента від тебе. Дівонько, та ж я маю більше процента від процента, ніж ти капіталу. Але хочу при тому інтересику трохи собі нерви розрухати. Хочу трошки забави мати за свій труд. Ай-ай... Так було все добре обчислено, так ладненько придумано, так майстерно лапка була наладжена на мишку. І та ідіотка все мені попсувала. Вона має чоловіка, він має жінку з меблями, які не потребує сплачувати. А що я з того маю? А ця, ніби я, знову собі допоможіть нам, бо ми любимось. Га, як любитись, то любіться безсрібниками, як голуби. Або любіться платонічно, чому ні? Їм зараз потрібно ліжка для любові, а то мені подобається. Покровителька закоханих, гі-гі-гі. А може я сама хочу ще кохатись? Може я сама хочу за свої грошики якого ладного хлопчика купити собі? Ге? А може, і я хотіла колись з кимось бути щаслива і не мала до кого побігти за порадою? Дикі претензії. Помагай їм, бо вони любляться. А хто ж мені допомагав, коли я любилась, не знаєте? Чи, може, вам здається, що тітка Клавда завжди була така зморшкувата, мов печене яблуко? Не знаєте ви, тітки Клавди, не знаєте? Виходжу... А тітка навіть не помічає, що говорить сама з собою І тішиться тим знаменито На вулиці заступає мені дорогу якесь дівчатко З синеньким носиком Пропонує фіалки, недорогі і пахучі Може, візьму всі? Вже вечоріє, а вона хотіла б завідка додому прийти Де живе? Називає місцевість Сліпий випадок хоче, що це саме в нашій севером околиці. Беру всі. Даю останніх шістдесят сотиків, які маю при собі. Відношу фіалки таткові на могилу. Могила ще не зовсім впорядкована після зими. Посередині запала видолена з останками розмоклих стрічок. Стає прикро. Тепер уже вірю, що татко помер Та запала видогенка посеред могили Переконала мене Кладу фіалки на могилу Обтолюю їх вогкою землею Пізніше пересаджу сюди Кілька кущиків пармських фіалок Дома не маю сили з кимось зустрітись Заходжу кухонними дверима Роздягаюсь таки в кухні Мариня, яка все бачить і більше розуміє, ніж мої освічені сестрички, водить по мені виразно співчутливими очима. Ось хто мій приятель. Як радо, виплакалася б я на грудях цієї Марині, оцього мого єдиного і найвірнішого приятеля. Але як можу зробити це я, Панунця Мариню?» – запитую, і дивлюсь їй просто у вічі, щоб вона могла зрозуміти і те, чого я не скажу. «Скажи мені, але так, по щирості. Чи то довго болить?» Мариня силкується дивитись бадьоро. «Ах, у дитинстві завжди з таким виразом подавали мені гіркі ліки». «Добре, шляхетне серце!» «То тільки зразу так, що, здається, скочив би чоловік з моста у воду, а потім уже не болить!» «Не вірю тобі, Мариню!» «Бачу, як Марині темні щоки наливаються вишневим кольором!» «Я тобі правду говорю, Славуню! Пізніше таки на правду не болить уже!» Але біда в тім, так воно вже є, що і того не любиш, і другого полюбити не можна. Роки іноді минають, трапляються тобі і кращі, і ліпші люди, а серце мов завмерло. Таке зі мною було, і так воно вже лишилось. Але Василюшка хотів женитись на тобі, а ти його не хотіла? Чи тому, що розпиячився? Ні, не тому. Любов не розбирає, пияк чи злодій. Але мала я таку уразу до нього, такий гіркий жаль, що він, дурний, змарнував мій і свій вік, що не могла вже пізніше дивитись на нього. Як не було зразу, хай уже не буде й до останку». Мариню, є щось незвичайне і в інтонації мого голосу, коли Мариня так поривисто повертає голову в мій бік Мариню, якби так сталося, що мусила б я на деякий час покинути наш дім То ти не лишай мами, обіцяєш мені? Марині очі рожевіють злегка я їм усі ніколи не покину Славуню. Затинається моя приятелька, та вони то якби дзеркало моєї молодості. Та ж я ще шістнадцять не мала, коли вступила була в цей дім, а до того уриває і вже не докінчує своєї думки. Вчора ходила з севером оглядати його мешкання. Має трохи заощаджених грошей. Вже тепер не потребує відсилати їх радникові за дорожньому і хоче купити дещо для свого кабінету. Я фантазую, проектую, розставляю предмети, яких ще немає. Стоїмо біля вікна, що виходить у сад. Дерева ще не зовсім розцвіли, але напучнявіли вже. Турбуюсь, чи не буде в цій кімнатці темно, як дерева вкриються листом? Все вертулиться до мене і обіймає міцно за плече. Кінець, думаю, і тепер почуваю, як дуже кохала і кохаю його. Але чи не повинна я підтримати його? Спадає мені на думку, що в житті найважливіше не здобути а здобувати, а я так багато хотіла для нього і для себе. І тепер оте прагнення лишилось єдиним реальним у нашій історії. Згадую слова Марині і кажу до Севера. Мені здається, що я на своє горе тебе ніколи не забуду. Носитиму тебе у своїй пам'яті, навіть коли ти забудеш». «Я ніколи не забуду тебе, Славо!» Стає сумно. «Чи свідомий, бодай, що каже неправду?» Прийде Емілія в ці кімнати. Ніколи не бачила я її фото. Не було цікаво. Тепер хочу поглянути. Север витягає з якоїсь лікарської книжки її фото. «Вона тут не зовсім добре виглядає». Нічого більше, але мені цього досить. Це почуття солідарності з тією. Наївний страх, аби вона не справила поганого враження на мене. Означає, що він, власне, вже туди належить. Одразу покинула мене всяка цікавість. Проте одним оком глянула на фото. Емілія майже така, якою я собі уявляла Горда, холодна, якась старомодна краса Север сховав свій скарб у шухляду письмового столу Мене пройняв холод Чи від того, що я собі зовсім інакше уявляла нашу розлуку Цілі зграї слів, які тримала досі, ніби в клітці мали тепер вибурхнути і обсісти його. Щось кінчалось і щось нове народжувалось. Я кохаю його. Незалежно від того, що він такий безпорадний, такий малочоловічий, кохаю. Колись мені здавалось, що якби прийшло до того, щоб ми мусили розлучитись, то я дам йому свою кров, а візьму собі його – аби не пускати його від себе у світ таким слабовільним. А тепер здається щось зовсім інше, ніж я уявляла. Навіть біль мій проявляється не так, як я думала. Север дивиться стомлено на мене. Він так само позбавлений всякої надії, як і я. Тепер поїду я на студії, тепер... Бачу, що Север не може освоїтись з думкою, що мене тут не буде. Так, запишусь на останній триместр. Хочу попробувати своїх сил, щоб колись, як дійду до чогось, могла я з гордістю сказати, всім, що маю, завдячую тільки собі. Натяг занадто виразний. Север з докором дивиться на мене. Ти так говориш, ніби я вже нічого не значу у твоєму житті. Стаю недобра. Це правда. Ти тільки теоретичне значення маєш ще для мене. Мені треба, як ще тобі сказати, інший клімат. Я інакше розумію життя і його вимоги. Чи ти не бачиш, які ми страшенно різні? А чи ти не бачиш, Славо, що я тільки з тобою досяг би чого-небудь в житті. Ви вже досягли, пане докторе. Маєте диплом і наречену? Север відвертається обличчям до хати. Плечі опадають йому, як у старця. Кохані, безпомічні руки. Як хотілось би мені вас власне такими, як ви тепер, закинути на свої плечі. І підтримати трохи, щоб ви знову могли наснажитись Але ми не сміємо по-доброму розійтись Я цього не хочу, це власне те, чого я боюсь Мій біль, моє кохання має бути виключно моєю справою Може, підемо завтра до кіно? Запитую якимось чужим, вульгарним голосом до кіно? зафондуйте мені кіно. Потім підемо до цукерні. Потім відпровадите мене до хати і постійте зі мною під дверима моєї кімнати. А ще потім я заплачу за вами, і вам буде сумно від того, що ви мені життя понівечили. Вибухаю сміхом і сама собі дивуюсь, яким природним виходить мій голос. «Ні», – каже Север, збентежений моєю неприродною поведінкою. «Це неможливе, щоб ти мала покинути мене, щоб я мав тебе в такий спосіб втратити». Він стоїть, мов заморожений. «Чую, що в тій хвилині, яка лине над нашими головами, вирішується його і моя доля». «Завтра». Каже згодом Север дуже серйозно. «Завтра о полудні, як повернуся зі шпиталю, прийду до тебе і заберу тебе з собою на одну скелю, де ми ще ніколи не були. Там ти щось дізнаєшся». Догадуюсь, що він рішився на остаточний крок сказати правду задорожному. «Романтичне самогубство, видаю наївненьку». Ні, але ти знатимеш, як я тебе люблю. Завтра повинна вирішитись наша справа. Але я не чекаю цієї хвилини у завтрашнім дні. Пакую щіточку до зубів, нічну сорочку, ще одну сукеночку і опів на другу від'їжджаю в напрямі Львова. Маю на квиток іще десять злотих, крім того. Вважаю, що цього, як на початок, досить Вночі вийду ще під двері северової кімнати Постою під ними, як же брак І, може, заплачу тоді Я ж люблю його Але я не маю відваги довіритись йому На таку довгу дорогу, якою повинне бути життя Він не стих з якими можна б втрачати і наново здобувати, він не з будівничих, навіть не звіруючих. Мамі напишу записку Йому і того ні. Мушу тікати від нього, бо надто грузно в ньому. Ми вже попрощались були, коли я тихенько покликала його до себе: Север, вернувся, став проти мене. Я нахилилась до його грудей. «Дай ще понюхати тебе, коханий! Ніщо мені так не нагадує людей, як їхній запах!» Усміхнувся в темряві і погладив мене рукою по обличчі. «До завтра!» «До завтра!» Перша випорхнула з дому Слава. Буквально випорхнула, мов пташина – Звечора сиділи всі за вечерею. Слава навіть жартувала, хоч уже тоді її сміх здавався Олені якимось підозрілим. Було в ньому забагато звуку, а мало щирості. Так сміються діти, щоб перебороти плач. Вранці, досить пізно, наробила Мариня Галасу, що Славуні нема в хаті. Може, вибралась кудись на прогулянку до схід сонця? Слава завжди така невгамовна щодо прогулянок. Але як так? Без шматка хіба? До того, її спортивні черевики стояли в передпокої, в такому стані, як їх передучора залишила, обліплені жовтавою глиною і вистелені газетою всередині. Мариня з Оленою ходили по подвір'ю та садку, і кликали славу за старою звичкою, як це робили колись, коли ще діти губились між кущами порічок, ніби каченята. І тоді щойно здогадалась Олена, як, звичайно, на хвилину запізно, що зникнення слави з дому стоїть у зв'язку з доктором Мажариним. Чула від Марині, але не надавала значення тим слухам, Буцімто Мажарина удержував під час лікарських студій якийсь судовий радник З дочкою якого повинен би пізніше оженитись Север І ось тепер настала та пора Доктор Мажарин повинен або повернути гоноровий борг Або оженитися з нелюбимою дівчиною А звідки він візьме таку суму грошей? а справа грошей – справа честі. І бідна Славочка рішила ось як розв'язати цей наболілий вузол. Була надія ще намажарена, може виїхали куди обоє. Але доктор, прокинувшись від неспокою в домі, нічого не міг сказати про цей випадок. Був такий схвильований звісткою, що Олена навіть злякалась, чи пан доктор Сохрани господи «Має підставу припускати, що славою могло щось погане скоїтись?» «Ні», – заспокоїв Олену, хоч у самого аж по тремтіли від хвилювання. «Славі ніколи нічого злого не могло статись. Природний склад її психічної натури вже такий, що вона органічно уникає нещастя». Олена не зовсім розуміла його. «Про що, власне, йдеться?» Мажарин урвав мову і сказав щось зовсім інше. Я тільки дивуюсь собі, що її так мало, так зовсім не знав. Після цього Олена з Мариною кинулись до шафи, де містились славні речі. Повинні були почати від цього. Зразу помітили б, що бракує кілька сукенок, а найважливіше – валізи. Мала Слава свою власну, темно-голубу, новісіньку, шкіряну валізу. Дарунок від стрийка Нестора на котрись там день народження. Міг це бути дуже недоречний жарт з боку Слави, а може навіть свого роду примус. Ой, яке це неприємне слово там, де двоє любляться, відносно доктора Мажарина. Ні, Слава не здатна на примус. Далі... Олена не вірила, щоб Слава могла станути на власні ноги десь там, у Львові. За теперішніх часів сама одна, без грошей, без родичів, без приятелів, без протекторів, в чужому місті Ні, це неможливе. Це виключено. До вечора ще якось Олена дурила себе. Сподівалась, що ось-ось влетить Слава в хату, Щинить галас і всі страхіття розпорушаться, Все виясниться і буде тільки сміх замість журби. Але день скінчився, надходила ніч, а слави не було. Замість слави прийшла ніч – темна, аж густа від темряви, вогка, скорботна, як тільки вміють бути ночі на весні. Та перша ніч була страшною для Олени. Була це перша ніч слави поза домом. Інші її діти виїздили не раз на канікули до родичів на село і перебували там якийсь час. Славу, як наймолодшу, Олена завжди тримала вдома, а навіть як і поїхала куди, то хоч би до Нестерів, то дитина сама наполягала, щоб того самого дня відвести її додому. «Мене радує, – говорила Олена до Аркадія з цього приводу, – що Славуня така прив'язана до хати, але я не хотіла б, щоб це мало вплив на її самостійність». Аркадій, от як Аркадій сміявся з її страхів Не журись, мої діти не виростуть на боєгузів Як колись їй треба буде, то сама й до Парижа доїде Виходить, що він мав рацію А тепер під яким дахом знайшла схоронище та пташина Олена дивиться у ніч за вікном і бачить Славу, як та втомлена, з валізочкою в руках, дзвонить від дверей до дверей, і як усюди відправляють її з нічим. Хто вона із відкиля? За Зачим приїхала до Львова і чого вона шукає поночі? Для бездомних є готелі або притулки. Хіба що в панний папери не в порядку?